نساب ده اوخان و بیان سو ده اوخان و نساب بیان سو ده گرد و ده بیان سو دا چه او دا دو سی زوره مدعا پا عرب و قدیر کیا تو واغانی دا غیر نساب رسو رازی خدا ریر کمه میکا خودی راڑو پی جندانا زکارب گر مالا قوا او میکا دقوانو یو قسم دے او غڑی چې گمدنو ګرمایش کی واقعی لعوبا دیری بکاری از دی دوسو زنیتا بی ذکر کو دی ایتنی اخکامات یو حکم ذکر کو ولا تو قراد یستادقه حریمات خراب ساوے واللا لنور کہیں دیبل ذکر ګواله یم اویر متفرذ درمو ذکر کوي او masala وما كان من خليتين فإنهما يتراجعان بينهما بالسريه دوو قسانو کنډک څلی شريك دوو قسانو کنډک شریک دی مته د زینا زکات یو لې شو د زینا زکات څه کړو یو لې شو د اوسو وزیدي د دوه ګسانو شریکي دی د زینا فرصت کدو وزین څه شو زکات کول لې شو یادرې وزین زکات څه کړو یو لې شو اوسو داو څنګه را دي دا به 40 سنه اوري ا کسانو کو شریک دي کنه دا به 40 چې کم د شریکانو وین او پای ترا جان نوما دستویہ با چې څنګه دستویہ نو مراط یو بل پروجو کې په انصاف پامنه دا شرکت د دې څنګه را شرکت نسبانو شرکتونه نسبانو فنسیو یعنی ميمي له یو ني بل او بس د یو خپل رس کر یو ز کنډک نه بوتلی دا خپل بوله دا هم برسه کی مطلب دري ویزی بوتلی نه نسبن ني دی او اني به زیاده یو دا یو نيما کوه شو نو هغه چې ده کم د کنډک نه بوتلی ا هغه بل بوله دومره کې لګا څلور بیږي بوتل لیدي ما دوه بیږي د یو بوتل لیدي دوا بل بوتل نه په کنو کانډاټ نه بوتل لیدي هغه بل دیواله داسه کې ورکی سیدهګه هغه ویې کې پیجن زم چې کوم نه نزارې که شرکت اصلहासन دی شرکت شه اصلहासन کا درې بیږي چې څګړي بوتل او شده کم دوئی سیدی نداغنه دو بھی دی سکڑه بوت دی او شده کم یوئی سدا نداغنه یواغوتلا دامت نده اثراجعانه بینا همان بسته بیجا دیو یو بلده جارو جو کی برابر ای طریقات و پھر دیقات رب العشر سپینو زرو کی دل سمیسی سالو مال بسوزایا کی لزایا بیا غلط فسودای کې څلو غزایا ما غيوي ثبوتن سلا ورکي زکات لا ورکي دې تمو سالو ختمه وايو ولا کسن چې کو خنوي حساب پښولو باندې کو تا باندې شلو باندې مارو به حساب دسو باندې کو بچا به کو اوس لکه 300 حساب دې بچا دې 300 حساب اوس د څو حساب کوي تاو سکیچ زکاة پر کئی اوستاجی پسکلو کبسو ورکو تاو اتوائی زونی بی روپای بسکای ودیز زونی بی روپای بسکای ودیز زونی سل روپای لازای کتو نسول اٹھا شو تاو بخوی اتو اللہ سلو شو دس دس سلوکا ندا اللہ سل روپای رضی سلو سر آجی او شر او شر د 100 روپۍ راواله د 100 روپۍ څالو راځيګا د 20 نیمه د 20 روپۍ را لګنن نو قصو لکه د دا د 20 را مدلس ته نه را وترو ټول اوسه کوستلو څګو روپۍ 20 څلوستګو روپۍ 20 لکه د نیمه روپۍ د 20 دا روپو له شر دامت لوي چې د 10 نیمه څالو را ما ټول مال دې لفلہ کړو بھائی صوازای که لط sangat عمال صوازای که نو لحظتا mashو رالی فقط اس جو بتا اس کول م Agrejoー طويلا به را conception دقود آزمید agرeme خبира جا لط سلا كروباي شیل لطج وباح لط سما سو مرادی دیکو حسون راندی لنا سر ډ یعنی رات پور را فدارج ی کامدنو لط لط سلا لا سما یو لا گروپ دایو لا گروپ چې کندنو سالو زایا کونه شو دایې کندنو چې تاسو زایا کړي سالو ورزایا کړي نو 25 25 25 25 نو 25000 روپۍ له سالورم نو په لاسو لا گروپو کې 25000 روپۍ ما ځان نور مال چې سبته سره ځلې هغه بیاغل لسمعی تیزی کمدا آغیس علور زائقا یوی ستی نسکا ورکا دا جی کمدنان سلوی اختما برکا قولا کار دیو عربو غدی تری خویلی غربو لغشا فختانو شلی عطا شلی عطا شلی شپس شلی عطا شلی عطا شلی عطا ایوی داسی ورکا بایل لم تکن اللہ تیسوی نوامی آ که سپین زر دوستا و درہم نو دوستا دو و درہمون نسو کام زه که نه ثا د سپینرز او سعودي دو صوا ديره همه شرعي نه د دبي نه د سعودي يا دنا ور اوسوي نه د دبي نه د سعودي د دبي دره هم او د شرعي دره هم وړکه نو دو صوا ديره هم شرعي چه داغیر تول چیده پوست آشاری نیزام که دونیم پانزوستول چاندی جوڑیگی ساڑی باون چاندی ساڑی سو باون چاندی دونیم پانزوستول چاندی ساڑی باون سایدن تقسیم دو ساو خبروانی کاشوید بیاوشه کمدرند یو دیر حم تول راؤو چی یو دیر حم را اوزی نو دا تالیباون تولی چاندی چی دا نو بدی که ورگئی تالو رو مئی داگر استالو اختمیس شی ایسا اوز کچر تا دو سو دیر همون سو کم ایک سو نو دیر هم دیو سارا بگی نیشتی ها کاتی زن داگر کئی لگن اوی چیر لگمی خیرات تکلے ورگرن ورگرن اوڑی کن کلا گاشتی پینا فیلم تکون الاۃ <سؤال> سینو مھا نبیذ السلام مگر لستم ذ سو روپے فلسفیا شون الا انشاء رب و پتہ باندې ششت دینه پخرد مالک خو هي سوار کولو وړی وا رزیل الله او قالا خریانوش کمز کیچ بو بو باندې خرچ ارشنارای اسالیووی باران یاد غر نه چینه سه شوی دا غلی اولیو دا روغون دا گور وای خپل پټی دی او یا ته کمزرو کاریز زما کا اثرین اثرین بس اووی او پیره چې کمندور हाउस تي خرچه پکړی لا او بیا بیا په پیسې نه راځي څه دا یو ځل یې 나와 سکړ او یا سلام او بس نو غرونه 나와 واستا لخت جوړ کو خرچه جوړ او بس اوس هغه وایي کیدا شان نو کارز مختلف سيزونه دلوری زانه اوپرانی دی قولی سره ډېرې په سيني سي ناراضي نو کلهل کویانو بدريو کی دلوری زانه اوپرانی دی کی هغه باندې پوشوګه نا کله وو غله طریقې وقارې دی نو اسریاں العشر پدی کی وجہ کمونو لستم بره وي چې هر وختې اوپرای اسره مفتاجی یا ساروی تا یا پیسو تا یا بیل تا یا پیٹرول تا ہر زن چی تو بگائے پاگیوانی ستا سنہ سخرج سکی راضی بھائی کی نصفی اوشر دے گا نصفی اوشر اکر ار ار اپی روگو کسو ار اٹی گوی تا سی محتاج ہے ار اوخت تا سی محتاج اغه لکه مخه تاسو سرویساته لگا یالو غویا ساتیا یا چې کوم در فهمت سي محتاج هي چې ویل دسي بٹن وای ویل سکے پرګای یا چې کوم لگا پټرل راوی او وب سکے یا د نرمالیو ورګای پیسې ورګای ورګای پیسې ورګای نو دا ټول چې کوم در پدې کیسې او شر دې وې څه دې او ما سوقيہ بن نصح اوا ته وګورې شي ورایستو له دوو کو باندې نغهار وګېره او با سياره نه کړه وړي انې څلو او شر پدې کې مشوان. لسه میتا نوچه لسه من غنم دی شویو یا من دی با که ورک را من دی ورک را در سویم اشوا لسه ماشوا هنی شویو پا دی لسه من ورک د در لسه نیمه نیم من دی سکو ورک را دی تور شلیم ایسا واکن دی تا نصف الاشر ما سو خیب نصف الاشر وانا بی حریر تا ابو رضی اللہ تنو فرمائی لی نبیه السلام فرمائی لی علاج ما جرح و آجو بار دی حدیث کی سلور جملے را غلی دی اخیری جملے کی ترجمت الباب سرم انا سبت تے علاج ما جرح و آجو بار گم ساروے داغی تے گم ساروے چی دے دده زخم ماخته تویره مطلب داده شو سرر اخلاس شیو خوک ر اخلاس شیو خر اخلاس شیو غور اخلاس شیو او سو کیوو احل ماشوم لیلت آرگلا خر ماشوم لیلت آرگلا نو دده چی کمدنو زخم ماخته یعنی دده پا مالک پانیسه دیت میت نیشتر مالک پانی دیت نیشتره دا ویل چې مالک ور سره مالک ور مالک ور سره وو مالک ور او بیا دې کمونو هغه یا ولا چې دغه ور کړه شو کاله ور کړه آیا چې چلو په اوسو کړل بیا ور سره دي لگا یاو سڑے دے آغا پا ملکیت کې پا قبل جائے کی کوئی کانستلو اول یاو سڑے دے آگے و بولا یا فلا را تیرے دو دو دو دو سو آگے دسسو آرتاو سو مالک نا ستاوان نشتن یا یاو سڑے دے بل لے کوئی کانستب مجدوری بانے او آو کوئی کې کین آستو یا کوئی کسی جن ختم شو او دن نا سڑے مر سو نبا دی بانی سنیشتا دی جو بار یعنی مافتی دی مالک نبا سشید وستلی والماجن جو بار او درانگو مافتی در درانگ درخمو مافتی دیو سڑیو پل ملکیت پٹیو بایی که در شکو درانگو اکا جلوہ وغیرہ که درانگو نگی او اگرین او سڑی رانگی او اگر کم درد نشک سکی او دا پاس نبی شک کامار کین آسان یا بی دا خوابی کامار راہی او مرسو نو دا سشیدن مافز که ها دردی یا غر کی درانگو دکانو او دے جی کمدنو گرٹی اس تلی گرٹی اس تلی او دا پاس نبی جی کمدنو گرٹ راہی او دے مرسو نو دا مافز والماذين وجبر وفر ركاز القمص فركاز کے تنظیم بن زوال ركاز کی تنظیم زوال ركاز کی تنظیم کا سلوختہ زوال ذی اختلاف في اختلاف سے زنو ویلوی چیز کے سلوختہ زوال ازن ویلم چہ پنج زوارہ دی حدیث کرا اصل کې د لیکاس په تاریخ اختلاف دی یو ریکاس هغه ستر سپینته ولکېږي خزانوں کا چاغ پزما کا کې خلقاتن نه پزما کا کې پراچې خلقاتن اب کې پراچې وګدار او وصل یې چکنډرونو سمندر کس رو سفینو منتل داراو ودل دا چه کمدنو دادا مال لے کې بس تلوی اختم آور کی دیکی با دا عام زکاة پشانده مال پشانده زکاة دی فویگه دویم ده رکاست تارید دویم الکنزو المتون الکنزو المتون یعنی مال متونه دی جایلیت فخواب خلقو جنگونه کول جنگونه کول نا هغه وخت کمندنو معلومه یو ځای کې ښخړو ښخړو دفن دي کړل چې څا سينه چې اورو باندې رانه یو نسی یو ځای کې به ښخړو بس بیا به چې کمندنو وخت دو سر به ایمړ شو جوګو نه وو هغه ته بیا خزانه وایو ستل شو کله ودا شو خومونو رواجو چا غیب من خخو نو سردو زیوراتو بی خخو دا بیو کمال د زیوراتو سردو سردو سردو خخو زیوراتو سردو خخو نو دا چیزا دا زمگا بیا اسلام چی خور شو دا اسلام گتلی رو دا دا اسلام اون وطن پا جنگ بانی گتلی اج اسلام او وطن و ځنګ باندې چې کمزونو څخه کړه وګټلا و ځنګ باندې او وطن موږ څنګه نو د ازمګه غنیمت شو او په دې ازمګه چې د نیم شو غنیمت شو او والا مو انما غنیمت فأن لله قوم سو غباېږي به قوم ستنه ورپل ریکازل پھر ریکازل قوم سو پردات باندې څنګه ځوږي اګه کاندې ما د ربمانه واله چې لکه مال خلق الله او فلر الله په سماکه پیدا کړې ده په سفې کې وستا تلوي ختمه او کثر تدال سي بيقين را غي لکه اوس دې بره لا خو په منځ کې لګیت تسلو بل ته وي چې و زړو مغبرو کې دا کم نه ليو معلومه پیدا کیږي اګه وي وتا سليماني دانه ویلا سليماني څه شي دانه لکه په د وکرو له په یونیم پرو له یو یو هرڅي او هغه ځی اکثر پیدایشيګنو په مخبره کې کی پیدا کیږي او چې اکثر کمزې کې پیدا شي نو سره دمړي جوړي وی انت او خلق داوي شدادې ګمندنو بلګ خلق کوو په کالو سره مړي څخه ول خاخوال کالو سره بخاخوال داز نورمي دل تعالی برا زیارت ته اندې د سونا بابا کې نو دا وای سونا بابا سونا نه سونا سونا جوړو بېږي چې انګريز ته بدلته دا خاص کړو سره خطلو دا خبر بیا موږ خو خو په خوښلیو چوارو وسوګابلګي واري تشلرشي دا خبر د دې غړې نه موږ پخته او دا ترته پخته علامه دې کاڅرې اوره شاکتلې دغه ویګې ته په مخه او لږ وغ مخې انګريز زرا نه انګريز د ټولو خلکو موږم وړو خپل دې دلې نه ځوله خلکو یې شراغلې او دې جمعه سره تپو شوکو نخصېدان سره ولې و چې ملالین بابا ګم طرفدار ده چې نخصو سره آتا بوسونو کول تا بوسونات بساغه خلکو د سبا او بیا لګي راځو رسکو زورته عمران او حجارتي کنه ستې د خپل کو چلولو کې دا چا ځای کنه ستاره شوی بیا غو کنه ستو دا سید د منګوټي په شان دې ځای به کې جوړو هغه کې خف خواه ته وایي از دې بامه خلک هم دا څه واخر اغلی دا آی شتلل راغی خپل سامانونه او مخبرو کې صف کړو خاص دا خیالو چې مسلمانان د مخبرین یې ریګي او احترام دا قبر نیری که هم او احترام ام که ما بسیار رسولو که سکو خانقلل ما بیا رسو ورپسیتی کمنا نرازی اوڑیه دیتا رکاز ویلی تیجی و دیوکیو پین زمانی سی الخمس خانوالین رضی اللہ و